Пісня десята, Зміст десятої пісні, Вечір тридцять третього дня. Одісей продовжує розповідати про свої пригоди, Прибуття на острів Еолію. Еол, володар вітрів, дає Одіссеєві провідником зефіра. І доручає йому міцно зав'язати міх, в якому містяться інші вітри. Підійшовши на віддаль, з якої видно ітаку, Одісей засинає. Його супутці розв'язують міх, здіймається велика буря, яка приносить їх знову до Еолового острова але розлючений Еол наказує Одісеєві забиратися геть. Лестригони знищують одинадцять кораблів Одісеєвих. З останнім пристає він до острова Кіркеї. Вона перетворює його супутців у свиней, але Гермес дає йому засіб подолати її чари. Перемігши Кіркею, Одіссей умовляє її відновити людський вигляд його супутцям. Провівши рік на острові, він вимагає нарешті, щоб вона повернула його на батьківщину. Але Кіркея наказує йому спершу відвідати океан і біля входу боселю Аїда розпитати пророка Іссі. Тересія про свою долю Смерть Ельпенора, Пригоди в Еола, у Лестригонів та в Кіркеї. Згодом приїхали ми на острів Еолію, жив там син гіпотів ЕОЛ. Небожителям любий, безсмертним. Був же той острів плавучий, Обведений був він навколо, Мідяним муром незламним, І скеля стрімка височила. Разом із ним у Господі Дванадцять дітей проживало, Шестеро дочок і шість синів У квітучому віці». Замужем дочки його були за своїми братами. Завжди вони при батьку, ласкавім і матері дбалі, Всім користуються безліч припасів було в їх коморах. Запахом їжі і гомоном в день уся їх домівка сповнена завжди. Вночі із дружиною скромною кожен спали вони килимами, укрившись на ложах різьблених. От добулись ми до їхнього міста і до гарного дому. Цілий нас місяць Еол пригощав і розпитував пильно, як Віліон аргів'яни пливли, як вертались Ахеї. Отже, про все, як належить, йому розповів я докладно.